کاندي داس ان سره کارت کوي چمنګلا س کول په کار اول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 اِنَّا الْحَمْدَا وَالْنِعِمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ چدا دی اوئی احرام دی او تالا تا محرم شوی دوئیم فرس پو عمره کی تواف دی د الله د کورنا بس نیت دو عمره دی اوکو احرام دی او تالا تلبیه دی اوئی یو فرسو او دویم فرس پو عمره کی اغد الله ذکورنا او زله چلي دلي او زله طواف کولي چې طواف کې نند بکه نیت کوم د تواف دوو چکرو د پاړه د عمره الله تیرا ته اسان کی او تیرا نه قبول کی او چکرې بوي بس داستا عمره فرض په عمره کې واجبات دي یو واجب د عمره د تواف نه د صفه او د مروه په مسجد للي او ځلا چې طواف دیو کو طواف نه بلار شي د صفه او د مروه په مسجد للي صفه نه مروه ته سلو چکرې او د مروه نه صفه ته درې چکرې نو څو چکرو دا یو واجب شو او د صفه او د مروه دوه چکرو نروستو سر خریل یا لنډول دا واجب دي بس په عمر کې دو فرزه دي او دو پکې واجب دي حج د پارا درې فرزه دي اول دا ذکر د حج درې فرزه دي یو فرض په حج کې احرام تلل دي سر د د حج او د تلبینا احرام وو تلې په اتم د حج دی او نید وو د حج سر د تلبیینا یو دوین فرض په حج کې عرفات میدان باندې او درې فرض په حج کې آغا وقوف آغا طواف زیارت ته د اخطر فرض یا د اخطر په سباله که کم طواف او چاکره د الله ذکور نه خل کوین واغیت طواف زیارت هغه فرض دی نه په هټ کې سو فرض شو درې یو احرام تلل صدر دنید او د تلبینا د حج لپاره دیم په نهمورز د عرفات باندې ادرېدل او درېم طواف زیارت دا درې فرض شو او په حج کې او و واجبات دي شپګه په هچ کې شپګ واجبات دي یو مزدلفه کې وخت رول شپته رول د سبا د سهارا پوره دا واجب دي دی. دیم واجب په هچ کې شيطانا ونشتلی درې راځي په لومړي راز شیطان په دویم اورل د ماسپخیم نورستو درې شيطانا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 او شپغم په حج کې واجب طواف ودا یا طواف ارجاء یا طواف رسختی چکه رازي په اخر کې به طواف کې او چکه د فرض او رسختی دا او واجب دي درې فرضې په حج کې چې په واجبو کې د یو پادشو نو قرباني به ها بغیر د قرباني نه استاج نه او اوسه فاضل دنا پدریو کې یو پادشو مستاحج نه دي شوي باقي پادشو نور سنتو سنت پادشی سنتو پا پا نو کو سنت پاتشي نو تاسو تعریب د سنتو وریو کنه په کولو کې ثواب دي او په نه کولو کې ملامت یا نه حجپ رکیویا حچ دذيذ نزي لومبه کم خلق چې حج تروان دي دی الله دې په خير صد بوجي الله دې په کې زمن غسل اسم مقرر کی او اللہ دې تقبل کی اکثرا زمون شاگردان دې شاگردان دې نو چې زی علم به کور کې بغسل کی او دس بو کی او صفا کپله بواځه کدا خپل زين احرام تړي فبهه کدا خپل زين نتړي د کون نا نو په اسلام اباد پی ايرپورت کې یاد په خاور په ايرپورت کې به احرام تلی او چې څنګه ااهرام وتلی ن بهدو امرې کې ځکه اوس د حاجه نید به نه کوې چې ځي او ب دا عمره کوي نو چې الته عمره وکړو بیا باانه لای نو په تم تاریز د زل حاج ب دا بیا ااحرام د حج د پااره ته بیا تړی د دې د احرامونو ااهرامونو ککیي دا د امرې د پاه بځي نید غسل به وکې او, او دس بهکې او, او احرام به وتلی نید دو عمری بو کی او اچھک آواز با تلبیو وی دا فرض دی تلبیو بیا امیان لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد و النعمت لکا والملک لا شریک لکا دا بو وی دے محرم شو محرم دا چ په د باندې پا پابندې د احرام دي نو غفد لازمي شوي د با صابو نه استعمالي د بخښبو نه استعمالي د هازان نو, نو باسي چې بدن با ویني نشي د تط پیس نه استعمالي د برش نه استعمالي مسواک هم په داسې طریقه استعمالي چې غاخونه ویني نشي ولکوینه رااله نبي اپ د باندې قرباني لازميږي نیودا دوم د بیاس کئ د بیا د تلبی ویلو نورستو ذکر اسکار کئ ذکر اسکار وکئ 50 کیر کی کی؟ پورت کئ جوسوپوري د الله کوثر سید دی نه ذکر اسکار وکئ او بیا چکل اور سیگی ثواب شورو کئ نو دی بس د عمره د پاره به الت طواف کئ بیا کنا نو دی به الت کی د حجره اسط مخامخ شین لا لګی د له له بس یو ساید تا هغه شین lair تا مخام حجر صدې قدنیر شبيام نو د الله د کور په ګډ کې یو فوجي ولالي او د رشی پا غځيبانه اقذ تا مخام مخ باندې تو کې نیکوم د تواف د چکر دوو چکرو الله تیرا ته اسان کې او تیرا نه قبول کې بسم الله الله اکبر لاس ودا شو کولاو کې حجر استو مها ما کې داس شو ګویا کې ما په دې ګټه باندې لاس کې غوډه ابو خپل کې ده پاره دې ګویا چې ما خپل کې ده کده سر د حیدر بلاندی شوروبو کې طواف طواب کې یوچ نوچ بیا غځل راښونو بیا بسم الله الله اکبر لازم ما مودي پا غېبانه شفقي د پاره دې چې ما حجر استو خپل کو بیا باغ از تراشی چو چکر پوره کی ات سلام وبشی و بچکر شی یو سلام لمبه او سلامو نورست هر چکر نا او چکر دی کنا او د هر چکر نورست او سلام دی او یو د لمبه سلام او کو ات سلام شو و بچکر شو کچر تو واخدو و د نفلو نو آغازه اکی و بیا دو رکات واجیب مند دو تواف کوي د تواف د پارا دو رکات واجیب مندو کې نیت کوم دو تواف دو, دو رکات تو واجیب, رکا تو واجیب موس کوم د تواف اللہ مخمی دی پا دی حاضر اکابی الات بچه نیت کئی مخمی دی حاضر اکابی حاضر کابی تخکاری کنن الله حکم <مقام طرف تزے بہتر دے. <مقام طرف تزے نو کم مقام ابراhimیم طرف ته ځ او الته بهتر دی کم مقام ابرام طرف ته ځ نو چې په کم ځای کې پخواه کابه ک یا په ب لا په مشر حرم کې کم ځای کې موکې مجر حرم کې نستان منزل ته کافی دی مج... او وقتې مقروهو مادیګرمان نه ټو نه وې خوبیا نفل نکیږي ساار د هن لا را خلیمونځ کوي بیایان ن هو داسې وو چا وې ته نفل <سؤال> کوی شي د موځ او کنو نه وختې مکروه بیا به مون نه کېبه اوس کې او صففا طب بهلار شي په صفه باې به بیت بیاله ته به مخکې دعاگانې به غواړی غوای غوای په نته په او نیت به وکې نیت کوم د سای د صفه او د مروه په منسکي د وو چکرو او شورو به کوي د صفانه مروه ته به یو چکر شو د مروانه صفه ته دو چکر شو بیا د ال ته مروه کی څه اوره شي نو ال تمام ډیر دواګان غواړي الله بیا دے من بیا دے مسلمانان ټول بیا دے په دواګان او حتى دا چې وو چکر دي په مروه باندې په صفانه به شروع کوي په مروه ختميږي وو م چکر او چې ها سای ختم شوه نو که بیا وقت مکروحا ختم شویو نو بیا راش دو رکات واجیم منزو کا کم احکی دی منو کلیگا نا او که وقت مکروحا لا, لا ختم شوی نو بیا با دو آگان غالی غالی غالی غالی شکل وقت مکروح ختم شي دو رکات واجیم منزو کی او لال بشی سر با اخری یا سر با لنکی سر دی اخریو سیاد سر لنکا کرول بهتر دی د سلو د پارا او د خود د پارا هغه با داغه چې کم محرم کښی داغه څه خاوندې پلاری مامای تری زوی روري داغه با د خزه هغه ټول ویختهونی سي او ټول ویخته سر ک الله او معمولی یو انچ ابته کټ یو انچ په مقدار ده د دې ګوتی نېګو بند پوري یو بند ګوتی حا دورو وخته با کټ کی با داد خزره پاره او د سړیدو پاره خریل دا به تر زی بیا بلات شي کلبلډنګ تا کفه به بدلی کی آرام به وو کی هوش او نوټه کپلې واچي او بلانبه کپلې واچي بیا به یې رضې دوی یفتي پنځه شلږي مه په توافق نه کوي الله با یادای ذکر اسکار به کوي چې کله اعلان حکومتو کی د سعودي چ په پلانې رضوان دی اختر دے عرفه ده نو د عرفین یو ورځ مخکې په اتم د زل حجې باندې په با احرام وتړي په اتم د زل حجې باندې په با احرام وتړي تلبیینې ووږي او د حج نه صرف صلوات تلبیه وي او د مکه نه با منا ته روان شي په اتم د زل دا عرفینا یور از مخ کے دا حرم شریف نبنیتو کی دا حج احرام بو اتڑی او تلبیه بو ویدر ایزلا او کم خواب روان چی مناتا کخپل جی کپا گارو کی جی اغیر بندو بسونه کری تلبیه ببیاوی لبائی کا اللہم لبائی کا لبائی کا لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك دا پټې راوي هو ګوریش یاد خبر پد جو چې عمرې کې چې دې نه تزي او تلبيه بو وي وي سو پور چې ثواب دې شروع کله نه دي هو چې کله طواف نه دیو کو ثواب دې شروع کو تلبيه ختمه بیا تلبيه نه وي چکلا دالا ته ارسی دی او د دی شوروکا نید تواف دی اوکا نو تلبیه دی ختم شوا به تلبیه نی بیابا نوری دواگانی گوالی ربنا آتی ناکیزو نی نوری حج که دی بیان نی تو کد احرام سرا تلبیه دی او د مکینه کم حاروان شي مناتا مناتا با دا غشپر سی نو پا منا کی پینزو منزونا دا پنځه منځونه بکه دا پنځه منځونه په مینا کې دا څوک لازم دي څوک سنت دي او سنت دي ها چلاړي ماسفخيم واتم ذل حج ماسفخيم ماجغر ما خام ماخوتن او د عرفه سحر څو منځونه شو دا پنځه منځونه په مینا کې بچو نو سهر موند چه ده عرفی پورد پا پو نحمد زلحجی چه سهر موند دیو کن نو روخت دیدو نبیاب روان شی کم خواه بازی عرفات میدان تبازی عرفات میدان که باییی ماس پیخیم موند او ما زیگر موند که جماعت تدلی چه پا جماعت سر اکم پا یوز اکم نبیاب مجد نمری تزی او امام په یو ټیم کې د ماسپېیم او د مازی ګر مو کوي که جماعت ته حاض نه چې مجد د نمره ته ځان د ځان ل کې په خمو کې یا په غو د پااسسه خلک ځ په ځ ناستې نو د ماسپې خیم مون به د اسپ خیم په ټیمم کېک چې ځان لې او د مازیګرمون به د مازییګر په ټیمم کېې ځانله د گانانې به غواړی غړی غوای او چې کله د ماخام نور پری وی بعض بیا به د اعرفات نار شي او د ماخه مو به پهلاه نه کوې رازیبه مدلی ته مدف ته به چې مدلیف ته کله ورسې دی اول به د ماخه موځوې اگر که د شپې ل بجي. اگر که د شپی ی وس بجي منګ مدلی د شپې یو رس ب رسرو نو چې یو ب جو رسرو نوږ اول د ماهمونزو کو او بیا هم د مان د ماخهمونده په عرفات میدان نهکې. نماخام من با پلا رانه که نماخام او دماغ سوطن دوال منزونه با که ار تیمی نو پا کم مخام که که پا مزدلفه که او دماغ خام بیا دماغ سوطن مزدلفه که با ای دو آگانه با آرام با که سار چی منزو شی سار چی منزو شی بس دو آگانه با غاله نور دو خیجی لدنور د خطو نرستو با د مختلفین روان شي مینات بزي دا, دا بلې راز هله چې مینات روان شي مینات وزي نو مخه تاته په دوه شیطانان راشي هغه شی بنولې ولو کې شیطان درمیانه شیطان هغه شیطان به اور تسیدریم اخیری شیطان ناشه اقا شیطان به وولي ځان سره به مینانه کاني والي ها او یا کانې ځان سره والهوا والله کم والا د پااره ددي ولی که د ماه بعضې کانې خاره نو او وکانی بانې به شیطان ی بس الله الله اکبر خوشیطان شیطان ی په داسې انداز به وی چا هغهکانې دن نکته لال شي ی که تیزی سره د کانې و ته او هغه خور غونې جوړه د خور ته لا نهلی روتون بې دهکانې به بیا وی یا ارکاله اربورجی ته اونره سیدا د بورجی نه دی خو په شونو بیامد ربانې کانې بل لازم دی اغه بورجی غندیدا اغه ته کالې چې په بورجی کانې اولګي اواکان حکته لارشي حکته شیطان دی که بورجی غندیدا کالې اونره سیدا ام شیطان تاونی مشتا یا بورجی ته کانې اونره سیدا خروتم بيدا اغه خوروند جوړ کړی اغه ته لاند پر نیوته نبيادر باندې بل کانې ویشتل سدي لازم ني هو کانې په پوره کې او په هر کانی په بسم الله الله اکبر بسم الله الله مها مغبوب رت زک نو دی چې خلک کانې وولي چې تصدل سو کو نی وولي په کانې باندې نو یو طرف ته باندې برجې و دري او چې کم طرف نه تاب برجې وشتله نو شیطان وشتلې شي بیا به د اغه زینا د شيخ شیطان د وشتلو نفس یا به قرب قرباني وکي د چا پترو به کې هغه ته په ټيليفون کې چې کلاغه یا قرباني خوش و ماستانه قرباني ادا کړه نبيابه سر اخره سر د چو اخره نو کټي مو او تکلوي نو لال شپ د قرزباني کمخه بيت الله تا او طواف زیارت بکه تا چې کوم فرض دي او د خوپی له را رسې میناته شپیله نهشه را رسې دی بیا به تووااف زیارت نه پا پ ما په سباه کې تووااف زیارت د وکو بیا راشه میناته شپ مینا کې کې چې مینا کې د شپه وکړه بل شپه نو چې مینا کې نفلونه کې باتونونه به او په سباله چې ماپی خ شي نور واولی ماس پی خیم منزو شی یاد ماس پی خیم ده منظر نمخ کی خوچنور او چلی زوالو شی نبیا وزی شیطانان دری شیطانان باول بیا پی اول سمد زلحجی با سو شیطانان ویشترشی دری ده ماس پی خیم نرستو یو ولوک د در استا عقبا کبرا هر شیطان با پووو و کانو بانیو لی نو تین سطی یو وشکانی وبو با پدارد باندې ځان سره واړی یو شیطان بولی بل شیطان بولی پوکانو او چکل کانه رالې نو داسې بېسم الله الله اکبر په دې دوو ګوتو کې بکانې اونې چکانې بډې تر نه برابر د چانې د دانیوم نشي د چانې دانیوم بسم الله اکبر بسم الله الله اکبر باج خلق هو کانه د وای په یو بسم الله الله اکبر نه په یو ځل نګیږي روره چې په یو ځل د سورہ کانه گذار کړه د داغي مثال د دا یو کانی دی بس بیاوا شیطان دی ویشته په یو لسم د الحج باندې بیا مینه تراشه خپل مقام کې به خپل بلډینګ کې خپل خیمه جوړ کړي په سم ورځ بیا د ما شپې خیمه د مانځنه ورستو یا د ګرمینه ورستو بیا بیا شیطانان ولي د کان او د ری بیا بیا په یو شان باندې ولي لُمبې شیطان دويم شیطان دریم شیطان بیا بولید سېماره شذل حجې دولسم او ستاخه هلا کچړ تا ديالسم د زل حجې ته پاتکیږي په مینا کې ديالسم د زل حجې ته نبي اراشه مینا کې او سیګه سارچ نور د ورکیږي شیطان لو بیازم مکه ته او کته ز په مینا کې نشه پادې کېږي نبیادر به ما خام د نور د پروتونو لمخ کې مخې د حدودو د مینا نزانوباسه چې نور د باندې د حدود په مینا کې پروتې دا نبیادر باندې د دیال لس مېرز شیطان وشتل لازم دي او چې نه نور د باندې د مینا د حدود ک پرنوت مخ کې پروتې دا د مینا نوتلې وجې ک نور پروتې دا نبیادر باندې سبا شیطان وشتل لازم نه دی لا خپل بلډنګ ته ماکه کې اوسيګا چې سو پور استاد د حج فلائد برابر شوی نه ذکر وکا و اسکار کوا او وختونه تیر وا پوجه چې کله راځي د غین مخک به توافق توافي رجا توافي صدر توافي رسطي امدا نیت کوم د تواف د رسطي دوو چکرو پس داد الله تیرا تاسان کې تر نه قبول کی او بیا بجاله او یا الله چې دې دې تمام ما بار بار دا ولا زمونږ استادانو مړه ولا موږ هم دعا کیه ټول پکاري په بدی طریقہ ان شاء الله چې حج شي دابا ته کامیابی سره او دا ډېر په اسانه په ختري کې باندې که کچرت بازي زنانه د حج په موسم کې اغې ته بيماري د حالت یا یازي او حج اچانک بيماري او تا ټیم پور کې دوه وای دا د بيماري او هغې ته بیماری آ شوه جاس کې یا هلته کېغې به کوي او به عمره کوي که نه به کوي نه په غمره کې تواف فرض دی نو تواف دا الله په کور ک دی او د د الله کور تتللی نه شي په حالت د بیماری کې پهبولډینې به نستې ځ کس کار بې تلاوت نه شي زه رس کار چکل کوي چې بیماری ختم شي او به لامبي غسل به وکې. کاپلې بهواچی مجد د عشه پره الته پرو چغ و میقاتهته ووي مجر شي هغې ته بلار شي ځکه د عشي بانې بیماری دغلی وه په دوران سفر کې د حیز. نبی د السلام سره د مدینه را روان او غی ته بیماری راله نبی د سلام غ ته دیز کې یا او نبی د السلام مره وکله او هغې ته ته صبر وکه او چې هغه د بیماری نه پاه د زمینې هل نووت د زمینې حرم نووت د زمینې هل تهه چې کم دی کې د مجد د آ شرې د ق ارام ت للی او ن عمرې کلی نو دا مجد د آشي نه او د میقات نه سوک سووکې حرام تلی سوک عمره کوي چاغ د بماارې نه پاکې او عمره کوي بیا د سلو د پاه نه د سی اوغا نه د بیاونه تلی او امرې دی کوي هغ نه تو فهغی له بهتر دی هوم ار سبکې خصرف توبه نه کې د غزنه به راشي عمره به کوي توبه هو د حج په موسم کې خزه ته تکلیف راغې بیمار شو د حیث په بمارې د حج په موسم کې نو سبکې راغبا ار یو کار کې مینا ته بزي احرام به تلی عرفات ته بزي دواګان به ځان موز خمز به نه کې جمعه ته بني موذ به نه کې تلاوت به نور دواګان به واړي مجدفی ته راې شپه به کوي دواگانې به غوایشیطان به وي قربانی به وکې سر به لنند کې خو د الله کو تووااف زیارت به نه ار کی توافی زیارت با کی کار به کوي به غیر د توواف زیارت نه او چې کله هغه د خپله ببیماری نه پاک شي بیا به صرف هغههسه کوي تووااف زیارت به ار اه پاک نو نواف زیارت غیر الله ت دووفه هر سب کوي ز سب نه کوي؟ ثواب باندې کوي او چکهره د بیماری نه پاک شي پس بیا په تواف کوي دا خبره وي د حج د پاره اصل اصل او دا عمره د پاره هو ځان سرا ولل د و کمو کم سيزونو ضروری ني نو دام ځان سرا زکه چکم سره نابالدی مخک تل نی ناغی نا ته پوره معلومات ني نخپل زا سامان ځان سرا ولل نو دا ځان سره نوٹ کوي دعا ادا د احرامونا یو خراب شي یا سن نروک شي نو چې بل حرام د سری سړی سلور یا درې سوټه کپڑے نری ځکه الته دې د ګرمۍ د اور وه او څوبلې د ګرمۍ غته کپڑے ونه لید نری کپڑے ځکه چې استعمال کی د ګرمۍ نه د سردۍ طرفه ها یو بزان سره ساده وروړي بیک بزان سره یو وخت بیک دی یو وروکي بیک دی پای کې کپلي غټ کې نور سا ماوند نه دا رنگي تلياشه د جوړي چپل شوي هوائي يا دا هوائي سپلي جوړي غنه چپل هوائي شوي هدارنګي د کپلو د جوړولو یوته لې د پیزار په بازار کاپ یو تلی جوړه شوه چې پ کې خپل پظه چې او هغه تلی غا ته بیا اات کو بیا مخللو کې پای به پیظار پهې کمې ګدي نو د کاپلې نه سړی یو تلی جوړه کی شاپړ غوندي په کې به خپل پظه چې او دی د اوګو تبرې پرو کم دی نین نو بس هغه به ځان دی او پس روانې وله غون د قینچ دارنګې ناخونکارټ منګزهه پیننسله کاپی علامه یو مګو پیاله یو پلیټ یا دوا یو دوا چمچه አልتبسال د خپل په 2 لټو نوې سا د 3 لټو نوې سا د 3 پیاله یو سا د 3 سره لور چمچه سره په خوراک کئ ولکه غوندي چاکو አልتبسره فروټ کټ کئ ولکه غوندي شیشه ها او ولستن چې یوازې د وښلیږي د کپلونو አልتبکم ځکه سوال کئ نو تاری اور سلا او ستنی زرفه زیا زانسړې راګڼډي دا رنگه دا بکسو چې دا کنه بکسوم خېکل کله سړې دغه شنو اچانه بکسو 315 بکسوی ځانسره یو سي دا رنگي چسوګ عينکې استعمالې لودې یو په زيدې دوه چشمې یو سي عین دوه جوړې یو ماتی شي یو روکې شي نو اچا ښکارې دن نه کې نو بیا به فورن الته خو جوړيږي بیا نه پوهږي سره ن پوهږې چشمې نو ام په نو دو جوړې یادې جوړی چشممی د ځان سره یوسی. یو عاد د هغه ب به ځان سر جوړي وړو کې. او د ډاکتر په مشوره چکم کممه دواانې د لخې د خوي د ډاکتر نه به چ والي او هغه دوایایی به دډاکتر د مدکه چې په ایرپورت کې ګوري کله زانه کپسول دواینو هغه بیا پرې لېږه د ډاکټر مہر شوهه سټيم به یی دا دواې مالا ډاکټر دا کړل زکه زین به غیظه ما کانګي شناختی کار به یور صدا صدا د فوټو سټېټ ہونا د درې سلور به ها د شناختی کارت د پاسپورت او زکه چې اول تک بیا مسلې نه کنا او بلدا کم نمبر تله د پاسپورت میلاو شو دا یو جوړه سټ کور کې پکاري والکه الته کې حاج یا ګډ ور شي چې تا سر د پاسپورټ او د غې خپل نمبرې چې په د خما یا په مکتب نمبر کې دی نو دا به تو کور کې پردي چې بیا د کور واله پوره پااسه معلومات کو هلته چې په مکتب کې زما حجی سیب ده څنګه مسه د ژوند ده مل حدیثی صی رااجي که نه نو داسې زونه تاسو د پک د ځان سره یشي چې زمنګم پهکې پوره سواب کېږي او د طبیز د کې بیا یم لব্বیک اللهم لব্বیک لব্বیک لا شریک لک لব্বیک ان الحمد و النعمت لک و الملك لا شریک لک بیاوېما لব্বیک اللهم لব্বیک لব্বیک لا شریک لک لব্বیک ان الحمد و النعمت لک و الملك لا شریک لک تلبیہ بس نو چې بخوچا کلا حتاواف زیارت د شوروک او یا بل ثواب د شوروک نو تلبیہ ختم شو بس په نوړو دعاګانی کې واخره تو الحمدلله رب العالمین الله زمنګله په دې دو عمل کولو توفیق نصیب کی د هر یوځې بیا خپل په دعاګانی دي خو اغا چون کې بیا ګرانی دي په یو کې اغا یاد ول باز خلک زردی بازو خلک ټیمی وصفه چې نور د واګان د نغيری شي په عربی کې پښتو کې وایا الله په هر زبان خبر وي پښتو کې وایا فارسی باندې لګیږي ترکیان لګیږي پښتو کې وایا الله زمادہ حضرت ندی منګم زمنګ بچي دعا کې یاد ساتي زمنګ دا ملګری شاګردان دعا کې یاد ساتي حسن حافظ سید ټوټه ملګری زمادہ پاده سوال نو کېلتا خامخازب بیمار زمادہ بچي بیماران دي زمنګ ته سرقړذی هوا هوا هواي دي زمږ مخه تا شريته قاضي چې الله دا اساني کوي مونږ او الله همږه maneira هم کوي دعا وکي اللهم صل على الله عليه وسلم کسان حج لذی الله دا حج مقبول کې حج مبرور کې همري مقبول کې الله تو سفر په اسان کې الله زموږ له په کې زموږ سره پکې سپ پیدا کې الله ټول سفر او تا اسان کې زموږ دنیا او آخرت سفر هم تا اسانه کوي ټول مشکلات اسان کوي الله مسعود ربنا